У мене аж щелепа відвисла від здивування, адже такого я ще ніколи до цього не бачив. Мауріціо тим часом кволо відбивався. У той же час від бараків уже поспішали інші копачі, находопатраючи принесені з дому подушки і вигрібаючи з них білосніжне пір'я. Аж тоді я втямив, що відбувається. Через кілька хвилин моріця Хернена, за всіма канонами класичної американської літератури, нещодавно вимазали дьогтем і виволіли в пір'ї. Затим під переможне улюлюкання юрби, сіромаху всадовили на стільчик, здійнили над головами і тричі переможне пронесли круг табору. Красиве було видовище. Що там казати? Намагаючись вгамувати тремтіння долонь, я продовжував стежувати табір. якось миті мою увагу перевернув якийсь рух у невисокій, але густій траві на одному із пагорбів, що обступали дорогу, котра сполучала будівельну площадку і бараки. Саме цим шляхом я мусив би повертатись з поїздки до столиці, якби не помітив загадковий димок і не почув, як кричить Мауріціо. Навівши різкість, я спрямував скельця на пригірок. Тут такий колючий клубок жаху перечавив мені горлянку на обох пагорбах. Причаїлася ціла дюжина робітників озброєних битками, ламами та ножами, причому один з них тримав на великого сірого мішка з грубої тканини. Всі вони задавілися, спрямувавши погляди на заїжджену ґрунтовку, що тяглася повз розкопані ями для фундаментів, терплячи чекаючи на появу, на появу мене. Раз я зрозумів, кого бачив далеко на горизонті при наближенні дорогів Далеріона. Не відриваючи бінокля від очей, я різко повернув обличчя праворуч. Загадковий спринтер вже майже добіг до перших склястих відрогів на сході, а тоді, що сили загорлав. «Тьомо, трястя твоїй матері, почекай мене!» і помчав слідом за напарником. Мораль цієї історії проста. Заклинаю вас, панове, ніколи не починайте махлювань і крутеликів з державою. Не слід переоцінювати свої сили і починати мутити щось проти урядовців та чиновників яким би розумником ви не були, владні акули зжеруть вас разом із стельбухами і навіть не подавляться. Якщо ви спритний, меткий і вигадливий аферист, краще найміться на держслужбу. З часом наберетесь досвіду, станете лепським службовцем і заживете пристойним життям. 10 липня, 1, 16, 25, 30 серпня 2010 Київ, Рівне. Як грохнули з біла. В житті кожного нормального мужчини настає певний період, коли йому страх, як хочеться піти куди-небудь, і покопатися в землі, аби знайти захований скарб. Розвиток переважної більшості людських немовлят характеризують дві визначні події. Перша знакова подія – це момент, коли малюк твердо спиняється на ноги і починає самостійно ходити. Тепер він більше не залежить від батька, чи матері, і може пересуватися без допомоги дорослих. Завдяки цьому світ, що оточує карапуза, суттєво розширюється. Віднині він може дістатися до речей, про існування яких раніше навіть не здогадувався, оглянути, дослідити і спробувати збагнути їх призначення. Друга вагома подія в житті Млюка – це день, коли Голопуцьок починає говорити. Я маю на увазі на якесь безбарне бекання, на кшталт тато, мама, баба чи піпі. -пі», говорячи про другий важливий етап розвитку дитини, я маю на увазі той момент, коли маля починає говорити осмислено, а не галайкати як шимпанзе. Відтепер про призначення всіх тих речей, до яких малюк самотужки дотягнувся і якийсь пізнав, поламав це то, він може спитати у батьків, друзів чи вихователів. Це дуже важливий етап, що знаменує початок повноцінного пізнання всесвіту. Тьомик від народження був особливою дитиною. Атома просунувся значно далі у процесі еволюції у порівнянні зі своїми ровесниками. Його розвиток характеризувався не двома, як усіх, а трьома визначальними етапами. Насамперед, у віці рівно 366 днів він почав ходити. Без усякої попередньої підготовки хлоп'я зіп'ялось на ноги і почало ганяти по квартирі. Часом Тьомика заносило, внаслідок чого він з вереском влітав під стіл, щісуючи шкіру на лобі, або ж пацан болючи лупився макітрою в дубову шафу, не втримуючи рівновагу на особливо крутих поворотах. Однак саме після того пам'ятного, 366-го дня, хлопчина більше ніколи не пересувався на чотирьох кінцівках. На 20-му місяці Артемчик заговорив. Відтоді він діставав усіх дорослих запитаннями, чому небо синє, скільки зубів у крокодила, чому котів хвіст тільки один, а лап аж чотири. Що буде, якщо торганів запихати в розетку тощо? А проте на цьому Артем не спинився і пройшов ще одну відмітку в своєму розбитку, котра чи не найбільше вплинула на формування його багатогранної особистості. Коли йому виповнилося три з половиною рочки, Тьомик навчився свистіти – Усе трапилось наступного дня після того, як по телевізору показали хвацький американський вестерн з Клінтом Іствудом у головній ролі. В одному з епізодів фільму головний герой, блідий, але чесний ковбой, який знав, як зробити 32 постріли поспіль із шести зарядного кольта, Грізно свистів слід бандитів, що спалили раніше його немічної матері. Очевидно, праведний скотар намагався таким чином надоумити тих нехрестів і скерувати їх на шлях порядності та послуху. Невідомо, що саме